Знають пан доктор що? Ходять чутки, що пан доктор бувають у каноніка Річинського, так наче б він сам не зустрічав його у річинських. Ну, ну, дай Боже щастя. Що пан доктор думають? А ви що думаєте? заскочив маклера безбородько. Суліман посміхнувся з фальшивою покорою. Що я думаю, що ж я можу думати? Але як пан доктор питають про мою думку, то я скажу. Чому би не сказати? Родина панства річинських то якраз щось для пана доктора. Панові доктору потрібні не тільки долари, але й пані, ну, лукаво повів очима Маклер, такої пані, щоб уміла панею бути, що пан доктор собі думають. Річинські це ваша українська аристократія. Такий рік на мене. Безбородько заглянув Рафаїлові Суліману прямо в вічі. Той трохи здивовано витримав його погляд. Тоді Безбородько поклав йому руку на плече і сказав щирістю, яку за хвилину не міг простити собі. «Я, напевно, оженюся в отця Річинського, пане Суліман. Не знаю ще тільки, з котрою Суліман поклав два пальці до вуст, ніби збирався послати комусь поцілунок». — Я вас розумію, пане докторе, я дуже добре розумію пана доктора, — проказав з меланхолією, яка здивувала безбородька. — Гарна дівчина, то велика біда, то великий клопіт у житті чоловіка, якому потрібні гроші. — Пан доктор, знають? — Я сам думав нараз, раз, звідки в Річинській взялася ця Нелька. — Така краса, ци-ци, така краса, вона, як наша біблійна Руф. «Але що робити? Що робити, коли долари одержить Катруся, а не Нелька?» «Нельці не потрібно доларів, бо вона сама як мільйон доларів. Такий рік на мене. А панові докторові такий клопіт?» «Не будемо про це говорити», – жорстко перервав Безбородько, лихий на своє панібратство з Маклером. «Факт, що женюся з Річинських і кінець. Саме це я хотів знати». Відразу спіймав його на слові Суліман. Безбородько критично подивився на нього і відчув неясний страх перед цією людиною. Чи був це давно знайомий маклер, чи хтось інший, кого Безбородько ще не знав? Все одно, ким би не був той чоловік, він волів не мати з ним нічого спільного. «Ви скажіть мені одне, Сулімане!» Але Суліман не дав йому закінчити. «Тут не треба багато балакати!» Тут треба діяти, пане докторе. А коли пан доктор хоче знати мою думку, то я скажу. Хай пан доктор коють залізо, поки гаряче. Незабаром після цієї розмови, нібито зовсім випадково, прийшов до Безбородька представник однієї великої фірми і запропонував панові докторові радіоприймач на виплату. Згодом інший місцевий купець майже силоміць упхав йому пальто – Підбити куницями. Бійтесь Бога, пане Кельман, це ж ціле майно. Звідки я візьму стільки грошей? Купець відповів з філософським спокоєм. Чи я питаю у вас гроші? Я даю вам хутро, а ви носіть собі його на здоров'я. Про гроші маємо час палакати. Відтепер Безбородсько не міг обігнатись від агентів погодився ще на один візитний костюм. На 32 томи лікарської енциклопедії, на апарат рентген, на лампу Солюкс. Саме відбувалися переговори про купівлю мотоцикла марки «Фіат», коли трапився отой прикрий випадок з отцем Річинським. Перед Безбородьком постали примари, перед якими він заплющував очі і весь здригався. «Сплата за радіоприймач». За лікарські прилади, за хуторо, за костюми, сплата за енциклопедію. Набіса вона йому здалась. Сплати, сплати, сплати. Безбородсько розраховував, що заплатить одну, ну, два перші внески, а решту боргів замість весільного подарунка покриєтесь. Про посаг нареченої волів мріяти, як про непорушність. А як же тепер бути? Перспектива року обов'язкової жалоби на випадок смерті голови родини, яка виключає одруження кого-небудь з членів цієї родини, ані трохи не всміхалися по вуха заборгованому пану докторові. Чотири дні і чотири ночі чекав Аркадій Сулімана. Він не кликав його, але Суліман повинен сам прийти. Сталася така подія в фінансовому світі, що Маклер не може не прийти. Але чому не йде? Аркадій настільки очуня від першого удару. Лікар заявив йому по секрету від дружини і дітей, що при його прогресуючому склерозі ще один такий випадок і станеться катастрофа, що повірив у своє банкротство. Незбагненним лишився тільки факт банкротства нафтопромислової компанії «Лінде», пайщиком якої був він, Річинський. Це було щось неймовірне. Щось подібне до того, якби дволітня дитина підняла сокиру і зарубала нею дорослого чоловіка. 13 років Аркадій скуповував акції фірми Лінди. Промисел розростався з кожним роком. За винятком 2,5 років кризи, Аркадій Річинський з бухгалтерською точністю наприкінці кожного ділового року Отримував свої дивіденди. Це заохочувало його спекульнути на акціях фірми і чужим капіталом. Зібрав чималий капітальчик від різних людей. Переважно від удів і старих дівить, що не хотіли свій капітальчик помножити трохи на чорну годину. Вклав у інтерес Лінде і зробив наче непогано. Прибуток від чужого капіталу ділив на три частини. Одну віддавав тобто віддавав не буквально, а дописував до капіталу своїх спільників, а дві клав собі в кишеню на дрібні видатки. Досі все йшло якнайкраще. Ні звіт надвірної ради, ні ревізійні комісії не давали приводу для тривоги чи бодай обережності. І раптом Аркадій дізнається з газет, якесь чудо, що в нього не потріскались жили в мозку, що фірма «Лінде» Оголосила невиплацальність, а сам Лінде позбавив собі життя у Львові в готелі «Жорж». Бульварні газети, які люблять смакувати такі деталі, описували, як небіщик відкотив рожевий персидський килим на підлозі, щоб не оббризкати його кров'ю. Але в чому справа кінець кінцем? Якась американська фірма проковтнула Лінде. «Як?» – роззявила рота, схопила у свої зуби Лінде і відразу ж проковтнула. «Як же можна за одним ковтком поглинути такий великий шмат, а от проковтнула і все?» Коли Баркадій отримав ці відомості на чотири дні раніше, то він, можливо, врятував би частину свого капіталу. А тепер він це добре знав – усе пропало». Тим більше, коли вірити тим газетним ганчіркам, що полюють тільки на сенсацію, не тільки фінансові справи спонукали Лінде до самовбивства. Коротко кажучи, дружина Лінде, прекрасна пані омалгожата, начебто втекла за кордон з правою рукою шефа. Само собою, що рука у та не пустилась в подорож голіруч. Чи вмер Данило, чи його болячка задавила – Андрій втратив не тільки весь власний капітал, але й довіренню йому ощадності чужих людей. Звичайно, коли з ним поступали так безоглядно жорстоко, то він теж мав повне право так само поставитись і до своїх спільників. Тим більше, що яким він культурним і м'яким не показав би себе, обставина ця не поверне нещасним їхніх заощаджень. Та справа була не у вдовах і старих дівах – а в його власній дитині. Перед одруженням Катерини ніхто не повинен знати, що Річинський погорів на акціях Лінде, бо інакше не бачите Катрусі без боротька. Хто ожениться з голою і босою, до того ж невродливою дівчиною, маючи вибір між нею і Нелею? Отут без допомоги Сулімана може провалитися вся справа. Пустить Суліман поголоску поміж маклерами на біржі, що отець-канонік зумів свій капітал вицофати з компанії Лінде за кілька днів перед катастрофою, Катруся буде панею докторовою Інакше жодна сила не примусить Безбородька одружитися з нею. Суліман з'явився аж шостого дня. Ти чого так пізно? Спорога грибну на нього Річинський – щоб той і на мить не подумав собі, що нещастя зламало його. Суліман не повірив, що Річинського не зламало нещастя. «Пане Аркадію, не надривайте собі голос. Скільки ми вже з вами знаємось? Ми вже можемо мовчати і прекрасно розуміти один одного. Скажете, що ні? Я знаю, чого вам треба від мене. Я все знаю. Ви спите, а я знаю, що вам сниться». «Е, ти вже занадто, Рафаїле!» «Я хочу сказати, що я знаю, що ви хочете, щоб вам приснилося!» Річинський здався. «Ти ж знаєш моє нещастя!» – сказав зламаним, майже плаксивим голосом. Суліман зайнявся радістю і відразу аж помолодів. Становище Річинського підсувало йому, Рафаїлу Суліману, Нагоду виявити свою начебто безкорисливу доброзичливість до цієї родини. «А чому я не мав би знати, пане Аркадію? Я знаю, що безбородько не візьме катрусі з акціями Лінде. Шаша, -ша, нас ніхто не підслуховує. Але для чого існує син сліпого мордка? Ви покладіться на мене. Ви не вірите Рафаїлові, Аркадію?» Прорвався в нього теплий тон, і він підсвідомо перейшов на ти. Ти не віриш Рафаїлові? Я зроблю так, що Безбородько візьме Катерину, тільки ша. Але отцеві, канонікові, Річинському, треба не тільки видати заміж найстаршу дочку за доктора. Але йому ще й треба, щоб у нього дома все лишилось так, як було досі. Ой, біда, пане Аркадію, біда, коли людина привикне до розкоші бо пізніше вона без того, як Каліка. Такий рік на мене. Я тебе не розумію, промимрив Річинський. Надія, якій він боявся повірити, відібрала в нього силу. Рафаїл, завіщо ти для мене такий, якої плати захочеш пізніше? Суліман нахилив до нього голову так, що їх чола майже торкнулись. «Що можна знати наперед, пане Аркадію? Може, зовсім нічого не схочу, а може, попрошу у вас такої нагороди, що ви мені меже очі плюнете? Найдурніше із всіх створінь? Це все ж таки людина, Аркадію. Щоб я такий здоровий був? Коли б кожний з тих усіх дуже поважних, дуже шанованих добродіїв з золотими ланцюжками на черевах хотіли розповісти всі ті дурні думки», що чіпляються їх дуже поважних, дуже шанованих голів. Ой, то весела комедія вийшла б із того. Простий народ реготався б, а рачки повзав би Аркадію. Ви заговорили про нагороду. Я мав би охоту випити склянку доброго вина. Аркадій поворухнувся у кріслі. Суліман притримав його за руку. «Хай не Мариня внесе його, у вас багато дочок». «Доручіть Нелі!» Аркадій гнівно смикнув руку. Суліман знову вчепився за неї. «Спокійно, пане Аркадію, спокійно! Я ж вам говорю, що людина найдурніша з усіх створінь на світі. Можете мені вірити!» Аркадій покликав Нелю. Увійшла і відразу освітила своєю красотою кімнату. «Все було прекрасне в цій дівчині!» і лінії бездоганної чистоти личка, і пропорції тіла, і гармонія кольорів. До каштанового з мід'яними переливами волосся личили саме такі трав'янисто-зелені очі, які мала Неля. Навіть її блідо-рожеві уста гармоніювали із легка смутлою шкірою її лиця і рук. «Нелю, візьми у Марині ключі і принеси нам вина». Як увійдеш у пивницю, то праворуч, на другій полиці, будуть три пляшки. Ти візьми середню. Тільки вважай, бо пляшка може бути з павутинням. Неля довго не поверталась. Суліман втрачав терпець, наче мав бозна яку справу. Увійшла Неля з нахмуреними бровами. Тепер ще бокали подай нам. І ще налийте нам, попросив Суліман, підставляючи свій бокал першим. Неля неуважно перехилила пляшку. Вино перелилось через вінця. «Це від серця, так?» – спитав Суліман начебто жартома, але Аркадієві, очевидно, це не сподобалось. Він досить жорстко наказав Нелі залишити їх самих. Суліман зітхнув, потім підніс бокал, цокнувся з Аркадієм і одним духом перехилив його в рот, як горілку». Я думав, що ти розумніший. Тикнув його по єврейському пальцем під бік Аркадій. Я ж казав вам, що найдурніше створіння – це людина. Ну, шага досить про це. Будемо мати війну з німцями, пане Аркадію. Такий рік на мене. Ви ж читаєте газети. Ви бачите, як Польща зачіпається з Гітлером. Німець – добрий господар. Прийде сюди і допоможе нам схопити хлопа за морду – а то розперезався, що далі нікуди. Але ви на тому не виграєте, якщо німець виграє. А чому ти так думаєш? Бо Гітлер не любить католиків. Католики слухають Папу Римського, а він хоче, аби я такий здоровий був, щоб весь світ тільки його слухав. Аркадія розсмішило таке формулювання питання. От тобі на, а я не знав цього. Ти за нас не на турбуйся. Ми підемо... Задоль Метчера до Гітлера. Слава Богу, знаємо трохи німецьку мову, але що ти зробиш з собою, сину сліпого Мортка? Гітлер, кажуть, не дуже долюбляє євреїв. Пане Аркадію, коли ріжуть курку, то насамперед підсипають їй зерно, а потім щойно хватають за крило. Син Мортка не буде чекати, щоб його впіймали за крило. Гітлер не любить євреїв? Яких євреїв? Пане Аркадію. Ту пейсату бідноту? А за що їх любити? Я б сам видавив їх як тарганів, щоб не плутались попід ногами. Ви думаєте, що війна – це тільки розбій? У війні відчиняються ще й кордони. А поїзди і кораблі – ци-ци-ци. Скільки безплатних пасажирів везуть вони сюди й туди? Ти думаєш про Америку? А хто заможніший з нашої віри не думає про Америку? Там, це можна сказати, наші такі при владі. Але і Гітлер, і Америка ще дуже далеко. А що буде, пане Аркадію, як Англія і Франція допоможуть Польщі набити Гітлера? Це сила, що? Польща одможе до можа. А чому це соборна самостійна від сану до дону? Де ви бачили, пане Аркадію, та ще в політиці такого дурного, щоб давав щонебудь задурно. Ви чекаєте, що Гітлер дасть вам самостійну Україну? Я нічого проти того не маю, але як ви гадаєте, що він за те схоче для себе? Дістане хліб і сало, а дасть нам машин? Ай, пане Аркадію, збираєтесь у дольмечери до Гітлера, а не читаєте праць свого хазяїна?» Ви навіть у руках не мали «майн камф». Стидно, пане Аркадію, стидно, для такого освіченого пана, як ви. Як ви собі уявляєте, коли на Україні буде жити вас зять і шурен Гітлера, то хто в кого буде служити?» А я не мав би нічого проти. Хай би мій зять прослужив трохи. «У доброго господаря по собі знаєш», – поплескав його Аркадій по плечу, «Можна багато дечого навчитись. Хе-хе-хе. А втім, русини звикли до наймів. А як Польща виграє?» «Я тебе теж запитаю. А як Польща виграє?» Суліман налив собі вина, пригубив і відставив бокал. «Як Польща виграє?» – почухався за вухом. «То мені здається, що вона насамперед перестане панькатись з вами». «Так мені здається, пане Аркадію!» «Панькатися?» – аж встав з крісла Аркадій. Так його вразили ці слова, що він аж по хаті заходив. «Панькатися? То, по-твоєму, Складковський панькається з нами?» Суліман стежив за його рухами напіввідкритими очима. «Чи він з вами панькається?» «Він з вами дуже панькається, пане Аркадію!» Коли б він хотів один процент того, що він видає на провокаторів і шпиків, покласти в свою кишеню, то йому не потрібно було б бути маршалом. Такий рік на мене. Він сидів би собі в Монте-Карло і грав у рулетку. І не потребував би собі сушити голови політикою. Ви читали у газеті, як шляхціць з патріотизму добровільно жертвує землю під ще один констабір – під нову березу картуську. А чому він не має жертвувати? Він бачить, куди йде політика уряду. А крім того, він не криється з тим, йому прокладуть асфальтовану дорогу по мочарах, і він не помиляється. У болотах кластимуть дороги, в ротах носитимуть воду і осушуватимуть мочари. Тоді вже не треба буде ні провокаторів, ні конфедератів, Пощадять тільки перевірених, на сто процентів лояльних, випробуваних війною. Слухай, Сулімане, а як чорт пожартує з мене, я піду битись за Польщу, а вона візьме і програє війну. Що мені скажуть тоді ті, що виграють? Суліман прискулив око. Менший риск, ніж ви будете нелояльні до Польщі, а вона виграє. Чим ви ризикуєте, якщо будете віддані Польщі? Припустім, що Польщі на цих землях не буде, що буде якась інша держава, то що? Кожна порядна держава любить лояльних і не любить бунтарів. Вона знає, що коли ви були лояльні до Польщі, то будете лояльні і до неї. Аркадій заперечливо похитав головою. Є одна держава, яка не визнає цієї тактики, а навпаки, підтримує бунтарів. Я знаю, кого ви маєте на увазі. Ви маєте на думці Радянський Союз. Хай собі не визнає. Ми його, як ви сказали, тактики теж не визнаємо. Суліман встав. А що далі? Спитав Річинський, якому вже набридла ця політична філософія. Його пекло знати – з чим конкретно прийшов до нього маклер? «Що далі?» Сулейман ні з того, ні з цього засміявся. «Далі те, що поки ще та війна, вам уже потрібні гроші. Добре, я кажу?» «Ой, пане Аркадію, ви навіть самі не знаєте, як вам потрібні тепер гроші?» «Ну, далі, далі...» «Ой, як ви не можете спокійно слухати саме слово «гроші?» «Ну, що далі?» «Далі те, що вам, з вашою головою, Аркадію, було б непогано бути, я так, для прикладу, скажім, завідувачим єпіскопськими лісами». «Не вважай мене за простачка, Солімане», – заговорив Річинський повільним голосом, аби не зрадити свого хвилювання. «Преосвященний не буде радитись з тобою, кого йому брати в завідувачі». «Ну, преосвящений, що ви, пане Аркадію, смієтеся? Де б він хотів з таким зашмарканим жидом, як я, ставати на розмову?» «Ви маєте рацію». «Преосвящений призначає завідуючого лісами, але пропонує кандидатуру, ви знаєте, як то буває поміж друзями, другий відділ». Аркадій відчув, як у нього холонуть кінчики пальців, а ти... «Ти!» – не міг дібрати слова. Тепер Рафаїл поплескав його по плечу. «Ви колись спитали мене, чим я торгую, то я тепер вам скажу. Золотом і ще дечим вартним. Вам, як священокові, це не подобається. А чому ви думаєте, що тільки одна церква мусить мати монополь на Гендель душами?» «Жарти, пане Аркадію, жарти!» Куди мені, бідному, затурканому євреїві, рівнятись до вас? Чого ви так дивитесь на мене? Кожний шукає легшого хліба. Вам теж вигідніше було б управляти лісами єпіскопа, ніж?» Річинський нетерпеливо затарабанив пальцями по столу. «Кинь своє філософствування, Рафаїле. Ти скажи мені краще ось що. Не діти ж ми з тобою. Чого вимагатимуть від мене за цю посаду?» «Нічого непристойного, пане Аркадію, а я бачу по вас, що ви подумали собі щось непристойне. Навіщо це? Навіщо заздалегідь псувати собі нерви? Коли вже вам Рафаїл радить щось, то ви повинні бути певні, що він вам тільки добра бажає. Такий рік на мене, Аркадію. У вас ораторський хист. Ой, який у вас хист? Я б з таким талантом не йшов учитись на Ксьонзе». Якби в мене був такий талант, цици, -ци, то я пішов би у театр і показував людям, як треба грати драми. Далі, сулімане, далі. Ну, що значить далі? Куди далі? Тут вже стоп, а ви хочете далі. Я вам скажу секрет, про який всі знають, польський уряд хоче приборкати українське хлопство. Уряд хоче українсько-польської згоди. Навіщо старому професорові, мостіцькому, неполадків у хаті, коли поза хатою заноситься на таку бурю? А ви, ну ви, повинні допомогти урядові в цьому, і все. Ну не варта ця дрібничка місця управителя єпіскопськими лісами. А з інтелігенцією твій уряд не хоче згоди? Ви, пане Аркадію, смієтеся з мене чи що? «Яку інтелігенцію ви маєте на думці? Ту, що влаштувала антифашистський конгрес в минулому році? Тої жодний чорт не копить, а решта? Частина вже куплена, а частині? Підсипати трохи золотої пшенички і клюни, як має бути?» «Може, не вся, Сулімане, клюне. «Може, не вся, пане Аркадію, але, як кажуть, один в полі не воїн». Я знаю серед української інтелігенції таких божевільних патріотів, що ще у 20-х роках відмовлялись від державної служби, бо не хотіли складати вірно підтанченої присяги Польщі. А що тим довели? Що виграли? Польща собі як була, так і далі є. А вони ходять старцями і живуть з подачок. А тепер вони, може, вже хотіли присягти, але Польща не хоче посади давати. І жалкують, що такі дурні були. Є такі принципіальні, що не жалкують. Ну, втратити таку нагоду і не жалкувати, то треба вже зовсім мішігене бути. А з робочим класом Польща не хоче примирення? Хай той робочий клас шлях трафить. Скільки він мені здоров'я коштує? У мене починає голова боліти, як тільки хтось згадає мені про нього. Фу! А посли, Сулеймане, чому посли не беруться за цю справу? Аркадій вже пристав на пропозицію Сулімана. Ціна, яку вимагали від нього, видалась йому до смішного низькою. І відразу повернувся добрий настрій, як завжди, коли вдавалось дешево купити або дорого продати. Дальша розмова з Суліманом нагадувала йому розповідь про нещасний випадок з щасливим закінченням. Ну, що посли? Ундівські посли давно вже подали голос за польсько-українську згоду. Але тепер треба. Такий час настав, пане Аркадію, щоб і низи цього захотіли. А панове посли не ласкаві нагнутись до низів? Що ви, сердито засміявся Суліман, ви говорите, як хлопчик, що поняття немає про політику. Хіба на селі уже всі вірять... Ундівським чи радикальним послам, я вам скажу, що тепер їм навіть не дуже безпечно показуватись по селах, засиплять гнилими покладками, що жодний одеколон не допоможе їм. Ти хочеш сказати, що по селах комуністи підносять голову? А чому їм у такій обстановці не підносити голови? І панове посли побоюються їх? А чому їх не боятися? Мало неприємностей вони зазнали від них. А ти думаєш, що комуністи попівлюблять? А ви їдьте в такі села, де менше страху? Рафаїл, обідняв його Річинський і повернув обличчям до себе. З цим завідуванням лісів це реальна, конкретна справа? Аркадію, вдруге забувся суліман і перейшов на фамільярний тон. Чи Рафаїл пропонував тобі коли-небудь нереальну справу? Ви подумайте, пане Аркадію, засоромився він свого панібратства, а я тим часом піду собі. Суліман вийшов з кімнати, але Аркадій не чув його кроків по сходах. Хотів відчинити двері і для цікавості подивитись, що його затримало у передпокої. Аж тут через вікно побачив Нелю і Славу, що поверталися з саду. Неля тримала високо в руках як свічку в'язанку лілей, а Слава йшла попереду неї, стрижучи повітря великими садовими ножицями. Сулейман зійшов сходами вниз. Побачивши його, Слава підбігла і жестом запропонувала йому понюхати лілеї. Мабуть, у нього на носі залишився жовтий пилок, бо Слава розраготалась, а Неля, як видно з гримаси, Незадоволена витівкою сестри, показувала Суліману, де йому треба витерти хустинкою. «Цієї плати не отримати тобі, старий собако», – подумав Аркадій, і тут же вирішив від сьогодні повести свої справи з Суліманом так, щоб той якомога менше бував у його домі. Але неприємне, аж гидке враження, що на хвилину оволоділо отцем Річинським, зникло, коли відвернувся від вікна,